Hej hej. Yeah, yeah. Hej hej. Hej och välkomna till podden Två introverta idioter med mig Jessica och med mig Katliss. Nu sitter vi här hemma hos mig Jessica i vårt allra första avsnitt. I en husbil närmare bestämt. Uh -huh. Varför bor jag i en husbil? Jo, jag tog mitt pick och pack och drog och <laughs> lämnade min kar för en så här en vecka sedan. Uh -huh. Ja, det är inte stort. Nej, men, men det är mysigt. Ja, vi har, vi har det bra här inne helt enkelt. Uh -huh. mm, vilka är vi då då? Jag heter ju som sagt Jessica. Eh, jag jobbar som gymnasielärare i biologi, där vetenskapsämnen. På fritiden gillar jag att träna. Och det är väl typ det, för jag har inte så jävla mycket kompisar att hänga med. Eh, när jag blir stor så vill jag jobba som forskare. Så det ska jag väl göra nu efter den här, det här läsåret, är klart, tänkte jag. Mm. Kattis då. Ja, vem är du? Vem är jag? Den stora frågan. Eh, pluggar. Grafisk design. Eh, snart klar. Vi ska precis börja med mitt examensarbete. Mm. Mm. Eh, kanske klämmer in en liten praktik också. Får vi se. Ja, det ska bli spännande. Mm. Det får vi prata mer om en vid ett annat tillfälle. Ja. Eh, annars jobbar extra på... Ett stort möbelföretag, kan man ja. säga. Det räcker det med det? det, räcker med det. Mm, på mm. fritiden, då, vad gör du för någonting? Eh, vad gör jag? Jag fotar. Jag fotar jättemycket. Ja. <laughs> eh, tränar, eftersom att någon tjatar på mig. Ja, men det är bra. Det ska vi också prata om vid ett annat tillfälle. Det här med mm. Mm. träning, för det är ju fantastiskt bra. Mm. Det är ju inte min, mitt intresse. Det är ju ett nödvändigt ont. Men, eh, <laughs> ja. Nej, jag, nej. Jag är fan intresserad av att träna, tänkte jag säga. Utan att låta alldeles fan ambitiös. Men, men du är, är någonting... väldigt ja. Det är någonting som tar upp ganska mycket av min fritid. Både att utföra och tänka på träning. Och hur bra det här att träna tänker jag väldigt mycket på. Mm. Vad tränar du då? Jag tränar eh, pajboxning. Det är väl det som har återkommit ganska länge. Mm. Har jag hållit på med det i en så sådär... Det blir väl nästan fyra år nu okay. uh, låter det som att vi är gamla. Ja, precis, men det låter som att jag är värsta proffset också Det är uh -huh. verkligen inte Jag hade tänkt att jag skulle vara med i någon sån här Gå en match nu i, i vår men jag vet inte om det är någonting psykiskt som har gjort att jag har hoppat av lite grann och jag har missat jättemånga träningar och åh nej, nej men idag är jag ju lite sjuk eller någonting så jag, jag orkar inte gå på träningen eller åh oh, jag har så jag, jag har inte vet jag jag har i alla fall missat jättemånga träningar och så sist nu när jag var där så var det en annan tjej som också ska gå match har vi pratat om att gå samtidigt då mm. som frågade hur, hur, det, hur det går för mig om jag hade tänkt att gå match fortfarande, Och bara, nej, men nej, nej men nu vet du att jag har missat så himla många träningar jag har bara inte gått, jag har bara inte kunnat vara med, så jag kommer inte kunna gå någon match eh, så jag tror att jag, jag har nog bestämt mig för att inte göra det just nu i alla fall men det, det är någonting som jag skjuter på framtiden mm men utöver thai då så hade jag ju tänkt mig också att jag skulle göra den här svenska klassiken och så sen blev det ändrat till att jag bara skulle göra tjej-versionen. Eftersom att första steget är att åka Vasaloppet. Ja. Men för våra lyssnare, eller för vår enda lyssnare, Elin. <laughs> och mig. Jag har som... min syster också då, som jag ska tvinga ja. till att lyssna på det här. Och hon lovat. Så hon ska göra. Eller hur. Eh, men till våra fem lyssnare då, som vi mm. kanske har första avsnittet. Eh, vad är klassikern? Alltså, jag vet inte heller vad det är. Ja, men, herregud. Sveriges stolthet, liksom. Mm. <laughs> Så mycket det är ju, Vad är det? Är det fyra eller fem? Jag måste räkna dem för att kunna vara för någonting. Um, idrottsprestationer som man ska göra då helt enkelt. Den första är ju att åka Vasaloppet. Och så sen så ska man cykla Vättenrundan. Nu kanske jag blandar ihop namnen också sådär. Mm. Uh, man ska simma vansprosimmet och man ska springa loppet men det blev mm. väl fyra, eller hur? Så det är bara fyra. Mm. Eh, ja, men i alla fall, Vasaloppet. Det riktiga Vasaloppet är ju nio mil. Mm. Och eh, jag har väl stått på ett par längdskidor. Eh, där, <laughs> max tio gånger i mitt liv. Så det, det, det var ju helt orimligt. Det skulle ju ta, ja. För, för någon som är jävligt duktig och tar väl en där åtta timmar kanske. Åka. mm så ja, det kändes inte rimligt helt enkelt Så då blev det i tjejversionen Och den är tre mil mm. Jag har varit livrädd för att åka längdskidor också mm. I utförsbackar Alltså slalom är ju en sak Då kan man ju svänga och styra och sånt där Men längdskidor, det är ju bara att liksom, hoppas på det bästa mm. Försöka stå på fötterna Men jag tog mig igenom i alla fall Det var mm. skitkul Jag var så jävla nöjd med mig själv i nedförsbackarna. Då satte jag ner på rumpan och åkte köttbullen. <laughs> det gick bra De som stod och tittade på längs vägen. De, de tittade lite konstigt på mig. Men mm. äh, det var vinka och såg glad ut. Mm. Det blev några burper Några tanter som stod i vägen. De där. Men var det inte jättemånga som bara låg på högen där backen också. Eller var det innan? Jo men man såg första backen. Den var inte alls nå farlig. Den var ganska liksom. Man väl lite... De blev relativt lång, det var inte skit lång precis, men det var ju liksom en ja, ganska svagt sluttande nedförsbacker och som pågick lite liten bit, mm. och så såg man tanterna liksom <laughs> <slög> om omkull <laughs> de, de, de som hoppar i det det är ju typ fem stycken spår bredvid varandra eller någonting, det ser lite olika ut under loppets gång men ja, på ett ungefär fem spår bredvid varandra och så alltså det spåret längst till vänster, det är det snabba spåret. Och det längst till höger, det är det jätte, jätte, jättelångsamma spåret. <laughs> mitt spår alltså. <laughs> ja, mitt spår också. Där när det hade gått någon mil, då, då var det inte mycket krut kvar. Eller... Nej, men... Då såg man i alla fall de som försökte sig på det snabba spåret. De bara trillade om kul det var, det var ganska pinsamt. Jag som har åkt, som sagt, en sådär tio gånger i mitt liv. Bara skrattad. Och att inte kunde stå på fötterna. Det måste ju ha varit någon som har liksom sagt, gett sig en nyårslöfte. Oh. Att eh, nu ska jag åka loppet och nu ska jag ta tag i mitt liv här. Eh, och så är det första gången de ställer sig på ett par och åker där. Oh. Ja, det var jättekul. Kul. Ja, Nej men så det är jag jävligt nöjd med. Men mm. nästa nästa blir ju vad, vad sa jag att det var för någonting bättre rundan? Man cyklar. Mm. Den riktiga versionen, det kan vara så att det är 30 mil, jag kommer inte ihåg. Jag cyklar 30 mil? Ja, för jag ska ju inte göra det. Jag ska ju okay. tjej versionen okay. uh, Och den är ju bara 10 mil. Bara. Cykla, cykla det kan man ju. Hur fan göra? Det? det har man ju gjort liksom. Ja. Ja, som man var barn. Så det, det går nog bra. Men hur långt är det till Furuvik? Hur många mil är det fram och tillbaka dit? Totalt runda. Nej, men från, till, säg till från, s, från stan in till Furuvik då är det ju typ, vad är det, 11... 10, nej, nej, kanske 13 kilometer. Ja. Enkelväg. Mm. Så det blir ju 2,6 Ja, fram och tillbaka. Ja, det, du det är ju snabbt, är snabbt, snabbt. <laughs> så så, så. Oh. så det gånger fyra, typ, nisch. Mm. Och jag tänker när vi har cyklat dit, fram och tillbaka. Mm. Det har ju ändå gått bra. Mm. Tänker du vara med eller? Nej, nej, <laughs> för fan. Nej, jag försöker bara visualisera så här hur, hur fucking tungt <laughs> det är mentalt. Det är bara att skotta på, liksom. Men får man lyssna på ljudböcker? Ja, alltså? det får man göra. Jag är lite rädd för att bli typ påskörd och dö bara. Om ja. jag sitter där och liksom på ljudbok och, och har lite nice med jag cyklar. Du är Kanske lite som... distraherad. <laughs> Kanske någon som kommer att köra in i mig. Mm. Ja, men då får det vara så. Ja, men i alla fall. Så jag kommer göra de två delarna mm. av min klassiker här nu då. Min tjejklassiker. Och så sen så ska jag flytta till Australien. Har jag ju kommit på lite huxflux där också. Mm. Så det blir de två delarna. Så jag kommer göra en halv tjejklassiker. Min mm. vision var i år ska jag göra klassiken. Det slutar med att jag gör en halv tjejklassiker. Mm. Ja. Men så kan det gå. Så kan det gå. Ja, ja, det, det, det, det är det jag sysslar med alltså. Mm. Mm. Nu har vi ju pratat om vad du gör för någonting. Men hur skulle du beskriva dig som person då? Uh, det här är ju jättesvårt tycker jag. Mm. jag. Jag har ju ganska bra självförtroende. Jag tycker att jag är liksom jävligt smart och sånt där. Du är jag ju också. <laughs> <laughs> Men. Det här med vem jag är, vad liksom, är för personligt? Det beror ju lite grann på vilket humör jag är på när jag vaknar för dagen. Dagsformen. Är, ja, precis. Nej, men det är ju lite som så här klädstil. Vissa dagar då, det, det här var speciellt typ när jag gick i högstadiet och sådär. Att, oh, men idag är jag en hiphoppare. <laughs> alltså, det där kan jag relatera till så mycket. Ja, men alltså, alltså nästa dag liksom. Nej, men idag är jag emo. Ja. <laughs> och bara svarta gläder på sig. Och, och nästa dag Då är du prinsessklänningar. Ja, precis. Ja. Så mm. det är lite sådär, det är väl mycket humör också. eller Humör, men liksom personlighet. Ibland mm. är jag ute och utåtriktad på något sätt. Eller det händer väl inte så ofta. Men jag tänkte precis, nu ljög du. <laughs> ja, precis. Men här runt och vara pigglad och, och livsnjutare och andra dagar så ett tvär emo, verkligen. Men, ja. mm Mm, återkommande faktorer eller sånt där i mitt humör eller hur jag är Ja, nej, jag tycker väl att jag är jävligt smart och sånt där då mm. eh, ganska taskigt lokalsinne eh, ja, vad kan man säga mer för någonting om mig, hur skulle du beskriva mig alltså du är ju jävligt rolig äh, skitkul mm. oh, det är så underbart vad jag är med <laughs> Bästa human. human. är ju ett tecken på intelligens och jag är mm. ju jävligt smart alltså. Ja, det läste jag faktiskt. Mm. Och därefter så gjorde jag ett IQ-test. Mm. För det, stod, alltså det det länkades i den där undersökningen som vill du kolla hur smart du är? Och det vill jag ju såklart. ja, ja Och jag var också jättesmart. Mm. Mm. Kommer du ihåg det här talet sättet IQ-fiskmås? <laughs> Nej, det gör jag inte. Nej, jag tror det var typ på högstadiet. Också. <laughs> Nej. Utveckla. Ja nej men man, man, man sa, sa det bara liksom om någon gick i kufiskmås. Någon som var lite pantad. Ja vad kul. Nej jag jag just det. Jag har ju en sjuk övertro på min egen förmåga också. Och så det gör inte så mycket om jag misslyckas heller. För jag är, jag är väl van vid det liksom. har den här övertron på mig själv. Och så. Oj nej, men det gick inte. Ja, men som den här, den här thai då som jag hade tänkt gå på. Oj, nej. <laughs> nej. Nej. Nej, men det gör inte så mycket. liksom Jag känner att eh, det kommer inte bli så som jag hade tänkt mig, för jag får ju nya idéer precis hela tiden. Ja, men det är lite du faktiskt. Ja, skitentusiastisk över nya saker ibland. Men ibland kan jag också tycka att det blir lite så här en dag så bara, yes, nu ska jag göra det här jätte, liksom ja, men och sen kan det gå två dagar och så frågar jag hjälp, ja ah, men hur gick det med det här då? Nej, nej, men nu har jag kommit på det här. Nu ska jag göra det här istället. Ja, men det är de här två, två eller tre dagar. Sen, sen har all entusiasm lagt sig. Mm. Så jag vet att jag verkligen vill någonting om det sitter i längre än mm. två eller tre dagar. Så frågar jag dig på fjärde dagen när du säger så här, nej, men det, det är fan bra, det är fan bra, Då vet man att då kommer det bli så också. också. <laughs> ja, precis. Det är så här, min dröm om att flytta till Storbritannien den har hållit i sig i typ fyra år eller någonting. Mm. Så det, det kommer hända. Det kommer hända. Det vet jag. Mm. mm. Helt klart. Och jag tror vi fick med det viktigaste. Mm. Du själv då? Vem är kattis som Vem är person? Kattis? Vem är jag? Jag vet inte. Det här satt jag och funderade på igår kväll när jag skulle sova. Ja. Vem är jag? Det är skitsvårt, Nej, är Det är svårt. Ja. Uh, uh, jag tror att jag kan uppfattas som ganska pantad av, mina, <laughs> <laughs> av mig. Jag har speciellt av dig. Men uh, lite så här fruktansvärt disträ är jag det, mm. det är liksom en sån sak som jag vet men jag tror också att det är för att jag har så himla mycket idéer och tankar och det är så mycket som händer i mitt huvud så att det blir ja, men det, det, är som en, det är som en helt egen värld på ja. insidan av huvudet på något sätt som man går och spelar upp ja men så, så, så men, så, Man brukar tänka liksom som att det är som en guldfiskskål. Det är en hel <laughs> värld som, som man bär runt på med kroppen sådär, ja. inuti ens egna lilla huvud. Ja, men det, det som är så kul, jag håller på att läsa en bok just nu mm. som heter vad fan heter den? In, ja, men du ser, det här är typiskt <laughs> jag. <laughs> ja. Den tysta revolutionen i alla fall. Ja. Och den handlar om vad säger man introvertism. Intro, introvert. Ja. Eh, att vara introvert. Ja. Vilket jag är. Och eh, han beskriver i boken att det är som att man lever i sin egen bubbla. Och sen alltså han sa det så alltså bara, ah, ja. Jag lever i min egen bubbla. Det är liksom, ja. här, det händer så mycket som ingen annan ser. Eh, och det är liksom, ibland spajsar jag bara ut i min bubbla och försvinner från omvärlden. Ja. Och mm. Jag tror att det är ganska störande för folk på mitt jobb. När jag försvinner in i min bubbla på jobbet. Ja. Och de... Hallå! <laughs> men vad är det man tänker på då liksom? Ja, allt. Jag kan prata med mig själv ja. väldigt mycket inuti mitt eget huvud. Och ha liksom en massa resonemang. Så här, ja, men det här lite klassiska, liksom att man, man kommer på alla bra argument efteråt, liksom speglar mm. upp såhär konversationer ja, men det efteråt. Kan också göra. Ja, så, Vad hade hänt om jag hade sagt så här istället? Och så kan man gå och fundera på det ja. väldigt mycket. Ja. ja, nej men det känner jag igen. Och sen, mycket idéer. Jag har ju sjukt många idéer i huvudet mm. äh, som aldrig riktigt blir av utan de stannar ju i huvudet. Men ja. så kan jag gå och suga på dem jättemånga, alltså flera månader. De återkommer. Uh, så, men som nu har jag i mitt huvud att jag ska göra en serie. En mm. seriestripp. <laughs> vad är den en seri är det som Typ en serietidning då? Eller ja, inte som en serietidning. Men, typ... men som är dagstidningar. Liksom. Ja, att ja. man kör en sån liten varje dag i tidningen. Mm. Uh, men det är ju ingenting som jag kan genomföra. för det är lite <laughs> vad... Nej, men det är kopplat till jobbet. För jag ja. tänker att alltså, jag skulle kunna göra så jävla roliga. Men du vet ju de här fula jävla gubbarna som jag ritar. ja. Vi måste lägga upp, vi har ett Instagram-konto också som heter, vad heter det för någonting? Introverta idioter <laughs> <det>? <laughs> uh, Precis, jag kan lägga upp en teckning, jag har fått några sådana teckningar när, när det har hänt någonting väldigt spännande liksom, någon sån där jätterolig händelse och så har jag berättat det för Kattis då, då kan jag få en, en, en liten sån där då där, där Kattis har tecknat själva händelsen, så jag har några fina sådana mm Ja, och det är ju också, då får jag värsta bilden i huvudet på det där. Och då måste jag teckna ner det. Och på jobbet, alltså det, det händer ju väldigt roliga grejer. Mm. Och man skulle ju kunna göra så himla mycket ironiska, <laughs> <laughs> sådana där seriegrejer. Så uh. att jag tror att sen, eftersom att jag tänker ju inte jobba på mitt jobb för resten av mitt liv. Nej. Så när det är dags att avsluta det kapitlet då tror jag att jag ska göra den där serien. Alltså. För jag tror fan att det kommer bli en succé. Mm. Du kommer sitta så här som de är, som ska bli författare liksom, och, och är arbetslösa i flera år. <laughs> nej men <laughs> jag ska rita serietid. <laughs> alltså. <laughs> jag väntar på att slå igenom. Jag är lite skrivkramp just nu. <laughs> men, det kommer, det kommer. <laughs> ja men eller hur? Uh, nej men jag lider väl också av lite hybris sådär att mm. men jag tror fan det är bra, allt är möjligt vill ja. man så det, går det ja precis, alltså sen gud vad man har misslyckats med grejer Itcha. eller vad skiter sig liksom, men nej, skitsamma nej. Så. Det, är, det är kul att få en massa nya idéer det är det som är roligt ja, eller hur? men jag får min, min mitt lilla fiskakvarium här <laughs> jag hittar ju på en massa historier Mm. jättemånga många historier. Jag har typ tre, fyra stycken mm. som jag brukar spela upp så här, och så tänker jag men det blir som en liksom film i huvudet som jag går och tänker på, och som vissa dagar bara tar upp. Liksom, flera timmar av dagen och jag är helt urspäissad och bara går och tänker på den här historien liksom. och går, och, e, går tillbaka liksom, och redigerar. Bara, Nej, men den här personen ska ha lite annan personlighet och, och den här situationen ska se ut sådär. Och så går jag så här fram och tillbaka, snabbspola framåt liksom. bara med den här scenen. Då, hur ska den se ut på något sätt? Men det är inte att jag vill göra en film. Liksom, utan det är bara den historien som jag älskar att gå och tänka på. Mm. På något sätt. Och det här är ju någonting jag kommer aldrig att avslöja riktigt vad det handlar om. Du har ju fått höra en av historierna. Mm. Och det var liksom kanske det jobbigaste jag har gjort. <laughs> det är jättepinsamt. Att avslöja mina liksom, dagdrömmar sådär, på något sätt. Mm. Nej. Men, ja. Men den här boken som du berättade om i alla fall. Vad heter den för någonting? Nej, vad hette den för någonting? Den, uh -huh. den handlade ju om att vara introvert i alla fall. Ja, uh -huh. och va jag med mitt guldfiskminne. Är... Vad va, va är det för någonting att vara eh, introvert, att ha en introvert personlighet? Mm. Eh, alltså för mig eh, så är det att jag gillar att vara själv. Jag gillar att vara ensam. Alltså, och jag behöver vara ensam. Det är inte bara så här åh, nu sitter jag här och chillar och var själv. Gud vad mysigt. Utan det är att jag blir rent utav utmattad. Om jag inte får gå in i min bubbla helt, <coughs> helt själv. Mm. Äh, men som om, äh, som om man är på stora liksom fester där det är jättemycket folk. För fan vad det är jobbigt alltså. då... <laughs> Då får jag panik. Det blir att mitt huvud blir så överbelastat. Mm. Eftersom att där inne. Är en helt, ett helt universum. Som pågår. Med tankar och hej och hå. Och så sen. Runt omkring. Det blir så många intryck för mig. Så att jag kan inte riktigt hantera det. Jag blir mm. jättetrött i huvudet. Så det är jättemånga. Ja men sådana fester som jag Faktiskt går iväg och gör mig på toaletten ibland Och <laughs> bara sätter mig ner För att få rensa hörare liksom, <laughs> Andas ut Jag vet inte hur jag ska förklara Det här med, jag förstår. men det där känner jag igen också med, När man åker iväg på typ konferenser Och skit på jobbet mm. Och så stå, ska man mingla oh. Det är så jävla jobbigt mm. Jag tittar ut någon som jag känner och så går jag och ställer mig bredvid den och så står jag och ler så jag åtminstone ser snäll ut. <laughs> men alltså det här med att stå och småprata liksom, och bara piss det är, ja, nej. Nej, det är skitjobbigt och liksom mysa runt och liksom trivas och lära känna en, ett helt folkav. det är ju helt jävla omöjligt. Ja. Det, är så, det är skitjobbigt. Nej det är inte, men det är så himla kul för att i den här boken eh, så säger han ju, eftersom att jag har lyssnat på ljudböcker Mm. för jag har ju jag kan ju inte läsa en bok. <laughs> Och det är inte för att jag är dum utan Nej, att... <laughs> okay. eh, vad bra. Kattis kan läsa. Ja, det kan mm. jag faktiskt. Ja, <laughs> Nej, det är för att jag kan inte koncentrera mig. Jag kan inte vara still. Jag måste sysselsätta mig med någonting samtidigt. Ja, men det är så mycket man behöver göra om dagarna. Så alltså man kan ju inte bara sitta ner och läsa en bok i flera timmar. Och böcker Nej. är ju spännande också. Ja, eller hur? <laughs> så man vill ju läsa skiten ur den där jävla boken. Ja. Och då kan man ju inte göra någonting. Man kan ju jobba liksom. Man kan inte <laughs> <och> mat. <laughs> man kan gå på toa. Jag blev ganska duktig så här, när jag var barn ja. och läste skit Ta boken liksom, och gå runt med den överallt. Jag ja. hade pocketböcker- Skitsmart. Ja men det var det bästa. Ja, de kunde man stoppa i fickan. Ja, man <laughs> överallt, överallt. Och de var inte så tunga heller. Nej, precis. Så jag mm. ja nu blev det en jobbig lång paus här. då hovade jag upp min bok liksom och så stod jag så här, även fast vi var hemma hos folk och allting, jag bara stod i korridoren och läste <laughs> men eller det, gömde ja, läste. Men det här kom, alltså för De pratar ju jättemycket nu om det här med det nya samhället vi lever i och att alla går med smartphones och sådär. Ja. Um, och så sa de, ja men tänk förr så här när man stod och väntade på bussen, vad gjorde man då? Stod man på och glodde. ja Då brukar jag tänka på dig, nej Jessica stod och läste. Ja, jag hovade upp den här pocketen, oh. där som jag hade i jackfickan. Då <laughs> står du där. Ja. Oh. Nej, Nej men det, är så, det kanske inte är så konstigt att man inte är så bra på sådana här sociala sammanhang liksom. För jag Växte ju upp i samma liksom så som ungdomarna gör nu med Iphonen upptryckt i mm. facet. Liksom. Jag hade ju en bok istället. <laughs> jag smet ju undan all den här sociala träningen liksom, genom att fiska upp min bok. Ja, kunde inte din mamma komma och vara jättearg på dig? <här> och Jessica! Och sen nu i efterhand. Så här, hon kunde bli rasande över att jag... <här> Om man hittade mig gömd någonstans. och det, alltså, det gick så långt. Att jag tog med mig hunden och min bok och så gick jag ut i skogen. Och satte mig under ett träd och läste. Jag kunde vara borta så här, fyra timmar eller någonting. Men det var ju ganska vanligt. Det var ingen som saknade mig. Eller jag var och lekte i skogen och sådär också. Så jag satt inte bara och läste som en liten mupp. Nej, liksom. ja, men nu i efterhand. Så, så säger hon gud, jag tycker det är så himla bra att ni läste, jag och min syster alltså. Mm. Det är någonting som jag alltid har uppmuntrat. Jag har inte läst många böcker i mitt liv, men jag tycker det är jättebra att ni har läst. Det är inte riktigt det jag har. Nej. jag har. Städa ditt rum! Gör ja, du några läxor? det är inga läxor. Är nej, men det kommer jag ihåg. Jag var så arg. Jag var så arg. Du vi... är för smart för att göra läxor. Ja, vi, vi kunde sitta i skolan. För vi gick ju i samma klass från fyran till nian. Jo, fyran var det, 4 eh, nej, jo, 4 var det ju, precis. Ja, fyran till nian. Mm. Då gick vi i samma klass. Och vi kunde ju komma så här kom kommer Jessica där och bara glider in liksom. Gick sakta genom korridoren så det inte skulle ordna när jag krockade i någon så att jag kunde läsa samtidigt. Ja men typ. Och så sitter vi resten av klassen helt hysteriska och bara tokpluggar. Bara shit shit här kommer inte gå, vi har prov och herregud. Och så kommer Jessica och bara vadå? Har vi prov idag? Och alla bara, nej Erik, hon vet inte att vi prov! Och så hon bara, men fan, är det någon som åt papper? Och så fick hon någons papper. Och så kollade hon på det där pappret i tre sekunder och bara... Ja, men fan, bryr sig. Kastade bort det där pappret, gick in, satte sig ner, skrev provet och bara... Ja, MVG. Ja. Och så fick en annan tillbaka provet och bara... G minus Yes jag klarade det i alla fall ja, Men vi hade ju alltså Det var ju inte de, de brightaste stjärnorna liksom Som gick i våran klass nej. Kommer du ihåg en person Vi ska inte nämna några, några namn nej. Så, så jävla puckad mm. Satt uppe på kvällarna Liksom sov inte ens På nätterna med sin mamma Och pluggade flera veckor Nej ja. kanske det kan inte vara veckor Men dagar i alla fall Och mm. pluggade. Fick fortfarande fyra rätt. På ja. provet. Och så här, en annan kom, <laughs> kommer och glider in. över <laughs> ah, <laughs> då men Jävlar. Alltså, jag tror det är någonting som man tränar upp också. För det blev ju sådär varenda gång. Mm. Så jag kunde ju läsa några sidor precis innan provet. Bara, Oj var det, här, var det här med också Och så läste jag igenom det. Och så satte ju det sig. Mm. lagom till att jag skulle skriva provet. Och sånt som är viktigt, det kommer man ju ihåg liksom ändå, för att det var viktigt liksom att kunna sånt här. Ja, aljblomning till exempel, det lärde jag mig fem minuter innan jag provade det var för någonting mm, ja. i högstadiet. du tyckte det var spännande, så det fick sitta kvar. Det tyckte jag var mm. jättespännande. Bad läraren att få lära mig mer om aljblomning, men det fick vi ju inte. <laughs> så jävla ja. lärare. Nej, men jag, jag blev ju liksom biolog sen också, så jag tog reda på sånt här själv. Mm. Ja. Nej, men, det... men för att återgå till min bok nu då Ja precis, förlåt Det, det här blir är lite avstickare så här. Ja, jag är men... jätte... En till egenskap hos mig, förlåt Det är att avbryta Det är en av mina favorit favoritsysselsättningar uh -huh. När jag blir exalterad över någonting Då går det liksom inte att få mig Nej. att sluta prata Nej. <laughs> Kanske lite grann som nu <laughs> <laughs> Så åter till min bok <laughs> Ja men vad fan Nu pratar ni jag <laughs> Nej, men ja. i den här boken så säger uh -huh. du, du får sitta och ta en liten mm, Räkna till uh, time uh, time out. Time out. Ta lite uh, Dubbel mm. uh, Nej men i min bok Så berättar han också att Han älskade uh, Att gå på Förfester uh, Och han <coughs> förstod inte. <Inforlåt>. Att... <coughs> oh. <laughs> men gud men då jag dig. Ja, men då fortsätter jag prata. Alltså, det där, det där är dagligen ett ständigt bekymmer. Förfester, nu blev jag taggad på det här. Ja, nej, men på förfester, säger jag, då sa han i, som har skrivit boken att ja, men han förstod inte varför man skulle vilja gå från förfesten och gå ut på krogen och trängas bland folk. Och det där känner jag igen. för, Alltså hela min uppväxt... Där det var förfester. <laughs> det det, är... det låter hemskt alltså. Ja, det är inte så många förfester nu för tiden. Men... Ja, men det låter som att din barndom, liksom, din mamma hade förfester. <laughs> <laughs> och du bara trivdes asmycket där. så gick alla på krogen och du blev bland ensam. <laughs> <laughs> Nej gud, inte så. Men vad säger man? Min tonårsperiod. Ja, precis. Mm, det lät lite bättre. Ja. Uh, det var förfesterna jag hade kul på. Det var uh. de som var roliga uh. uh, Och han säger också att... Ja, men som en person som är extrovert. Mm. De, De älskar gud, ju... Jag gud, kattig sköp. <laughs> Han älskar ju... En extrovert person älskar att träffa nya människor. Och skaffa nya kontakter. Och så här minglar runt. Och bara, hej, hej, prata jättemycket om dig. Gå till nästa. Mm, men... Vi har ju några sådana kompisar. Det är så jävla tydligt oh, alltså. Så sjukt tydligt. Oh, väldigt orättvist faktiskt. Medan en introvert person är mer som en skabbig asgam. han beskriver det i sin bok som bara dy dyker mot ett offer. Och bara naglar sig fast vid det hela kvällen. Bara sitter och pratar med samma person liksom i djupa diskussioner. Ja. Men, och jag känner att det där, det där är jag. Ja, väldigt mycket. Samma här alltså. Så är det en person som jag Ja men han säger ju det i boken också en dum i huvudet så byter han. Då, då hittar han ett nytt offer och för mm. sig fast i. Men. ja men för när man när man ska gå på fest. Mm. Ja men som, som när vi var ungdomar då, då oh. gick vi ju tillsammans liksom och så där. Men sen i efterhand nu när jag har flyttat runt lite grann och sånt. Jag var på utbytesstudier i Australien för ett par år sedan. Och sen om man skulle gå på fester. Jag var väl den enda liksom introverta personen som åkte dit. <laughs> <laughs> för liksom, för annars, annars så har man ju vett att hålla sig hemma. Och man vet att man inte är så duktig på ja, men, sociala situationer. Ja. Jag vill jättegärna vara en sån här utåtriktad, jättetrevlig människa som ska få jättemycket kompisar. Men jag kan ju inte, jag vet inte hur man gör. Mm. Jag försöker ju jättemycket. Nej, men Så var det någon, någon grej, liksom någon, partybåt som vi skulle åka på precis i början. Och så jag bara äh men fan, nu, nu har jag gått hårt ut här liksom skrivit i Facebookgruppen nu ska jag försöka skaffa mig lite kompisar och sånt där. Ja, klart jag köper en biljett i den här partybåten också. Ja, och så insåg jag ju dagen innan eller nej, jo dagen innan vi skulle åka, att shit, jag har ju inga kompisar. Det kommer ju vara helt främmande människor som jag ska åka på den här lilla instängda båten med. Det var ju inte någon, det var ju inte någon liksom, kryssningsfartyg precis. Utan det var ju liksom en motorbåt, stormodell, vad de nu heter för någonting. så du dukar på båtar. <laughs> <laughs> med typ, jag tror det var 30 pers. Oh, fan, oh. Som jag inte känner. Skit jobbigt. Alltså jag hade sån jävla panik. Mm. För jag visste att åker jag på den här båten, jag kommer sitta helt själv som ett äckligt litet mobboffer mm -hmm. och liksom inte klara av att ställa mig liksom och, och prata med folk, det är ju helt sjukt ja. så alla kommer ha kompisar, alla kommer känna varandra, alla kommer vara jättetrevliga sociala människor och så kommer de titta på mig liksom, när jag kommer där och försöker liksom, med mitt dumme flin ställa mig bredvid någon och ser snäll ut liksom. <laughs> inkludera mig, snälla <laughs> Så nej, jag, jag ville sälja min biljett då, då För att slippa åka på den här jävla båten. Mm. Och utsätta mig för den här pressen. Och ja, så jag skrev ut i Facebookgruppen igen då. Så här, ja, alla, alla utbytestudenter ja, på den här skolan. Att jag hade min biljett i Salu. Och då var det ju en tjej som skrev till mig att Hej, tänker du sälja din biljett för att du inte har någon att gå med? Mm. Så jag bara, ja, ja är, är, är du en kompis? Så hon bara, ja, men det är samma för mig. Jag funderade också på att inte gå för att jag inte känner någon. Jag har ingen att gå med. Hon var också svensk. Ja. Så hon bara, men vi kan väl gå tillsammans, du och jag. jag bara, God, det är, vi? är en kompis som offrar sig frivilligt liksom och, och liksom ta hand om mig. Ja. Hon bara, ja, nej men Så då, då bara, alltså jag grät av lycka. Så det, gud kul att det är någon som tar hand om mig. Ja. Så ja, men jag beslutade mig för att gå. Såklart då, med mm. henne tänkte att hon också var liksom en sån här tafatt människa som du och jag är. Men det var hon ju inte. Hon var ju jättetrevlig, jättesocial, jätteutåtriktad och insåg ju snabbt att jag bara var ett rövplåster som, som ville suga all lycka ur henne, liksom all hennes uppmärksamhet ville jag uppta. Så hon liksom hon typ smet ifrån mig. Var hemskt. Men som tur var var det ju andra svenskar där också. Och då blir det ju lite så här alltså, svenskar är ju inte så där jättesocialiga och trevliga och spontana liksom, och, och blir jättekenis med, med folk så där som de stöter på lite lite random men det blir ju så när man är, när man är utomlands för då, då plötsligt liksom bara man är svensk då är man plötsligt kompisar på något ja. sätt då. så det, jag pratade ganska mycket med dem det var en annan tjej som var ganska tyst låter om sig. Jag, jag tror jag gillade mig eller inte skit mycket, Men hon satt tyst och stilla och glodde rakt fram och liksom försökte se snäll ut, precis som jag. Så jag tänkte, liksom jag sitter här bredvid henne och gör det. Och så lyssnar jag på när de andra pratar och har trevligt. För det kan jag njuta av också. Mm. Så då, då gjorde vi det jag bredvid varandra tillsammans. <laughs> och så sen så här, och då, då blir man ju lite lugn liksom. I, I den här situationen när jag sitter här bredvid den här andra, eh, totalt eh, <laughs> socialt handikappade människan liksom. då, ah, nu, nu känner jag att jag har en trygg plats här och då kunde mm. jag slappna av lite grann. och börja ta in omgivningen lite så då, då kunde jag faktiskt klara av att prata med lite andra människor efter fick lite kompisar, hängde med på en efterfest sen också det är oh, ja. imponerat faktiskt ja. men det, det är så konstigt för alltså, jag utsätter mig för sådana här situationer hela tiden. Och med min liksom hybris övertro mm. på mig själv sådär. Att det här ska jag klara av, liksom. Mm. Men det går ju inte. Nej. Man blir ju inte bättre. Nej. Men alltså hjärnan, det har jag läst jättemycket om. Så här. Hjärnan, det är, skitspännande. Det är ju skitspännande. Du är ganska inne nu. Mm. <laughs> och, och hålla på med forskning om hjärnan. Mm. Läsa sådär. Eh, men att, ja men mental utveckling och allting, liksom. Mm. Hur man inte är deprimerad. Oh. de säger att man har ju kommit på nu i alla fall att hjärnan kan ju liksom reparera sig själv hjärnceller kan bildas. det trodde man ju inte förut när du och jag gick i typ högstadiet eller någonting mm. Då sa de ju att slår man i huvudet, då har det kört. <laughs> då har det kört, de har ju tappat 50 000 hjärnkällor och de kommer ju inte tillbaka igen. Nej. Så de kommer bara bli dummare och dummare och dummare från och med att man föds. Liksom. Det går bara ut för på en gång. Jag hade jättemycket ångest. svärt alltså. mycket ångest. Ja, och det här med alkohol, att alkohol oh. då Jag ville inte dricka alkohol. Nej. Och så här: nej jag kommer bara bli, jag kommer bli en idiot av det här. Nej, det jag göra. Jag kommer ihåg på min första fylla, mm. då drack jag tre sidor. Och uh -huh. blev ju väldigt glad i hatten det, <laughs> alltså. uh, Och jag ramlade baklänges i sängen. Uh -huh. uh, och slog huvudet i sängkanten. <laughs> alltså sa riktigt bara klonk. Uh -huh. uh, och min första tanke var att åh oh, det där skulle nog ha gjort ganska ont om jag inte... <laughs> Jag hade alkohol i blodet. Uh. Men sen tänkte jag att, nej, nu har jag druckit alkohol. Och jag har slagit i huvudet. Imorgon kommer jag vakna upp och sänkt mitt IQ med 20% helt uh. klart. ah uh. hade uh, så ångest. Uh. Uh. Ja, men det där har suttit skit skitlänge för mig också. Ja. Uh -huh samma när jag började med thai också. Oh, alltså, ni får inte slå mig i huvudet <laughs> för jag, kommer, jag tycker inte bli dum i huvudet det nej. här är alltså the money maker <laughs> slå mig inte i huvudet nej. så gjorde de ju det i alla fall liksom. och så insåg jag att att alltså, man blir ju inte skit dum i huvudet bara av att träna thai två gånger i veckan nej. jag klarar mig nog, man slår ju inte så hårt nej. på träning nej men i alla fall eh, så alltså de här hjärncellerna kan ju i alla fall nybildas, man mm. kan tillverka nya fräscha hjärnkällor det är, det är lugnt det är kul. och alltså hjärnan liksom, den uppdateras och utvecklas ju hela tiden mm. alla såna här människor som sysslar med det här som jag har lyssnat på både föreläsningar och ljudböcker och, och skit säger ju att åh, varenda dag du vaknar upp så är din hjärna, så är din hjärna lite annorlunda mot för dagen innan liksom för att ha ja, nya kopplingar och bildats så nya hjärnskällor har bildats säger eh, oh. Så då alltså, då känns det ju som att man borde fan kunna lära sig de kopplingarna också. Hur blir jag en social, trevlig, riktad människa som kan gå fram till random främmande människor och börja prata med dem. Liksom. Ja, men i, i boken jag har läst, mm. det, det här är ju så jävla spännande tycker jag, då säger han att det här är ju en hård kodning i vårt DNA. Mm. Att Ja men är man introvert så är det liksom hårdkodat i oss. Det, mm. det är så vi är som personer liksom. Mm. Eh, men han säger också att sen han kom på att han var introvert. Mm. Och att han har liksom accepterat att det är så han funkar. Så har han kunnat ska man säga, han planera sina fester. Och sådana tillställningar som liksom tär på honom på det sättet. Mm. Så att han klarar av att vara mer extrovert då. Mm. För att då har han, jag vet inte hur jag ska förklara, jag är så dåligt på att förklara. Men han lägger liksom allt krut på den situationen han vet att han klarar av bäst. Ja men, här, ja, men och så nu vet jag att jag ska på ett jättestort mingel med min fru som är ibe-mega-extrovert. Mm. Och det här kommer ju ta all kraft för mig. Ja, men då lägger jag upp så att hela dagen innan så är jag helt själv kanske. Eller, mm. Så att han kan ladda sina batterier och sen gå en all in på festen. Och så vet jag om liksom, att ja, men det är så här jag funkar. Och så kan han ändå vara den här sociala eh, människan som går fram. Liksom, och säger tjoho! Mm. Eh, jag tycker att det är jättespännande. Ja, men det, vi har pratat lite om det i skolan- jag och barnen, om så här arv och miljö liksom, vad är, vad är det som formar oss, vad är det som gör att vi ser ut som gör och liksom våra personligheter och sådär och det här med, med ens arv ja gener helt enkelt, det är liksom en, en sorts ramverk, det finns två yttre gränser, en lägre gräns och en högre gräns som mm. styrs av ens gener och så sen är det miljön som avgör liksom vart i spannet där däremellan man hamnar och då Ska man tolka liksom det han skriver i boken, då är det ju liksom att den övriga gränsen är nådd för liksom den sociala förmågan. Mm. Ma man slår i taket, liksom. det går inte att bli mer socialt och trevlig. Nej. Så ja, det är lite frustrerande. Oh. Det är i alla fall det som den här podden kommer handla om. Mm. Eh, det, det här med att vara introvert det är ju, liksom, det är ju inte någon jävla diagnos vi sitter men, ju inte liksom och, och, och skyller på att åh nej det är synd om oss liksom, ge oss mediciner och så när vi är offer utan det handlar ju om att man alla har ju olika personlighet och vi har liksom den här personlighetstypen och det har ju extremt många andra människor ja, i hela världen också men det är, det är jättekul så här, när du ser en diagnos mm. för jag var in, eftersom att jag är introvert så gillar jag att snöa in på saker så har jag mm. hittat ett ämne som jag tycker är kul då jävlar går jag loss på allting mm. så att han som har skrivit den här boken mm. han har jag han har en blogg också som jag gick in och läste lite på mm. och där skrev han att var det amerikanska ja men jag och refererat <laughs> han skrev där i alla fall att något eh, ja med händerna. <laughs> någon institution eh, tänkte lägga introvert som en diagnos Ja. Alltså 2010 att det är så här. nej men det, det är en diagnos, det är ett handikapp ja. mm. men, Alltså det kan jag ändå förstå för att jag har tänkt liksom under min uppväxt och allting att det är någonting som är fel på mig mm. alltså, eftersom att jag inte klarar av riktigt liksom, de här sociala situationerna hur mycket jag än anstränger mig liksom, jag tittar på andra, hur gör de liksom måste försöka efterrapa det på något sätt, det går inte så jag tänkte att äh, men det måste vara någonting som är fel på mig. Har jag ADHD? Liksom, det var typ den enda diagnosen jag visste om. Liksom, och så har jag fått lära mig lite mer om det. Insett att jag har inte ADHD. Alltså ADHD det är också bara liksom, ett stort spektrum av äh, mycket eller lite ADHD. Liksom, och man kan ju ha drag av ADHD. Det har alla människor i stort sett. Mm. Men liksom, jag insåg att jag har ju inte ADHD. Jag har inte ADD. Jag har inte liksom mm. Fullt fungerande. På det sättet. Utan det är ju någonting annat som är lite skumt med mig. Mm. Så det, det kom ju som världens uppenbarelse mm. för oss då, då. Jag tror det var väl du som drog upp det, att det, det är det här som, som det är... är fel på oss. <laughs> <laughs> Och det blir någon sorts en sorts lättnad. Ja. Säga, Nej, men jag har ju inte någon hjärnskada. Liksom. Jag är ju inte schizofren på, på något sätt. Liksom. Utan mm. Det är ju bara en, en personlighetstyp. Liksom. Och så ser man ju hos djur och sånt där också djur har ju också olika liksom, personlighetstyper det är ju ja, men, mm. så, kollar man på sådana här ADHD personer och det brukar man ju förklara liksom, ADHD ja, men det är ju när vi lever stenåldern eller någonting att de var bäst jägare och vi andra liksom, var bäst på våra bönder och kan man ju se liksom, på sån Afrikansk stam nu också. att äh, ja men, De som har liksom ADHD-drag är mycket bättre jägare och de andra är bättre bunder och sånt där. Men det måste ju finnas någon sån koppling också till det här med att vara introvert eller extrovert. För det är ju liksom, en ganska tydlig mm. skillnad. Det mm. ja, är just att det finns liksom, du och jag, de, de, de, våra personlighetstyper. Det ser ju vi liksom, att vi har de här mm. sakerna. Liksom, det är ju en gemensam nämnare. Ja. ja, men att det är liksom svårt i sociala sammanhang och vi liksom går i vår egen lilla fisktank liksom och mm. massor olika saker. Medan andra personer kan hoppa på andra människor och bli jättekända med dem. Mm. Måste ju finnas någon form av förklaring och ha antingen det ena eller det andra mm. att det ska ha någon fördel. Men, ja, inte vet jag. Men, vad skulle jag säga? Jag vet inte. När jag kom på att jag var introvert. Men för jag, det har ju inte alltid varit så uppskattat min egen tid av min partner. <laughs> <Nej>. <laughs> och jag har ju också tyckt att det är lite konstigt så här att jag måste få sitta själv. <gasps> Men jag tror att det var nu i plugg, alltså under tiden jag studerat. Mm. För jag läser ju en väldigt kreativ linje. Och det är väl många kreativa människor som är introverta. Mm. De ser väl ett litet samband, typ. Det handlar väl liksom om att största delen av livet för sig går inuti en eget huvud. Ja. Så det är väl lite så konstigt att man är mer kreativ då. Nej, och så var det någonting... Vi hade ett grupparbete. Och så var, det, var vi en grupp och så skulle vi gör, vi ska träffas eh, på ett sånt här gruppmöte då, och plugga till någon uppsats eller vad det var. Och vi satt där och bara, ja, men när ska vi ses? Och så sen var det en tjej i gruppen som bara, ja eller så pluggar vi bara hemma. Vi är ju introverta allihopa så det är ju det vi vill. Och alla bara, japp, japp, det gör vi. Bra, hejdå. Och då började jag tänka såhär, en introvert. Jag tror att det var då jag började såhär, ja kanske. Ja. Mm. Mm. Ni har ju fått ett litet sammandrag här nu då, om eh, vilka vi är och mm. våra personligheter och det här med att vara introvert. En sista grej som jag ska säga bara. Ja. Eh, sitter ni där nu och funderar, är jag introvert eller är jag extrovert? Eh, så kan man göra ett litet snabbtest. Mm. Eh, jag, kan, jag kan fråga dig, mm. bara så för kul. Ja. Eh, låt oss eh, tänka att all världens befolkning bara tog dörr. Så du är den ensam levande. Du är liksom den enda kvar som lever. Mm. Av allting. Mm. Va vad gör du för någonting? Av allting? Är det, är det alla människor som har dött ut? Eller är det liksom alla växter och djur som har dött ut också? Nej, alltså nej. Det är bara mänskligheten. Bara mänskligheten? Bara, bara mänskligheten. Ja, jag skulle hitta en hund. Och umgås med. Och så en häst. <laughs> och rida runt på. Ja, Eco-friendly liksom. Mm. Mm, jag skulle eh, springa runt i alla butiker, och liksom prova en massa kläder tror jag att jag skulle göra. Jag skulle bunkra upp med asmycket mat eh, i en stor väska, slänga upp på min häst, ta min hund och så skulle jag rida ut på landet. Och så skulle jag liksom, bygga en eh, liten bondgård och börja odla grönsaker och skit så att jag skulle klara mig. Liksom. Mm. Ja. Så det var kul att du säger det. För att, nej, han säger ju det i boken, det är därifrån jag har fått det. Då jag tänkte, så, ah, men gud, vad skulle jag göra? Och jag skulle nog också bara, nej men hitta något trevligt ställe där jag kunde bo. Och så skulle jag börja odla massa saker. Eh, gå igenom lite butiker så efter bra hagrejer. <laughs> ja men typ, ah, men det här är bra, att ha. det där kan jag behöva i framtiden och sånt där. Eh, och så sen skulle jag nog hitta något djur som sällskap. Typ en liten katt tror jag. Mm. Jag skulle råna naturkompaniet också. <laughs> bara fjällrävenkläder. <laughs> Helt klart. Ja. Men och då säger han att typ, en extrovert person som får den frågan. Säger typ såhär. Åh men jag skulle samla på exklusiva bilmärken. så skulle jag ta typ en Ferrari. Och så skulle jag bara köra rakt in i en stenvägg och dö. Ja. <laughs> <laughs> För att. Ja men de, de, de kan inte vara själva. Liksom. De, de skulle inte klara det. De kan inte. Hantera det så att de ja, det skulle vara jävligt tråkigt alltså ja, att vara helt ensam helt, det fattar man ju också. Ja, helt helt skild i men, men Jag skulle inte bara dö på en gång. Ja, men... Jag skulle ändå liksom kanske om det har gått sig fem år eller någonting för då kommer på om sig. Ja. Nej men nu tänker jag, har man ett djur? Nu sa jag han visserligen att, i boken att alla djur också hade dött. men, Jaha, då, tänkte men då skulle jag nog ta äh, ett av mig. Men nej, det skulle inte jag. Men det skulle ju bli bra mycket tråkigare. Nej, men absolut helt ensam, liksom. Inte ens en Tamaguchi. Men... <laughs> jo men en Tamaguchi skulle jag inte... Ja, men batterierna kommer inte att sluta så småningom. Men det finns ju jättebra. När den sista bara, har dött, då tar du ut <laughs> av ja. <laughs> ja. Jag läste det för att Tamaguchin har att bakar. Nej, så är det. Jag blev sugen på att skrava än. <laughs> Ja, inte jag. Nej, jag kommer ihåg Tammar Gurtis med väldigt mycket kärlek. Ja, jag försökte runda av den här podden för jag pratade ganska länge. Mm. Men det här är ju i alla fall det som den kommer handla om. Alltså, mm. Vi kommer ju prata om våra liksom, extrema sociala handikapp ja. <laughs> ur olika situationer. Liksom. Ja. <laughs> uh, ja. Allt ifrån att, att suga sig fast som en festing <laughs> på den enda liksom, människan som står ut med oss på en fest till. Uh, det här med att ta sig för saker, mål med livet, massa olika saker. Jag ska ju hålla på att flytta nu snart om ett par månader så det kommer ni få höra lite om min Australienresa. Kanske mm. vara lite special edition där och vad man ska tänka på. Mm utöver bara hur ska jag överleva liksom om det inte är någon som förbarmar sig över mig och blir en kompis. Jag har ju klarat mig hyfsat bra hittills. Några små kompisar har ju lyckats ihop. Jag är ju inte helt, liksom, helt fruktansvärd. Kan ju liksom öppna käften och ja. säga hej presentera mig. Ja. Nej men det är väl det. det, är det. det. Eh, ja. eh, vi kommer ju inte att prata speciellt deprimerande. Det är ju inte liksom på den här går ut på utan Ja, vi vill bara dela med oss av våra historier till era andra lite kufiska människor där ute. Mm. Eller vad säger du? Ja, nej, nej Jag håller med. Ja, tack och hej, Leve på steg. Hörs, hej!